Eban kizun ongi asteko telefonoentzako aplikazio bat proposatzen dautzuet. Bai, gaur ez nahiz biziki inspiratua, eguzkia, nagusida, kampoa, naspaldiko partez, eta eguna barnean pasadut. Bai, nire D-vitaminen tasaini izbainoa palago delarik. Beraz, telefonoarekin egoiteko tenorea. Ez baduzu Eustatora joiteko paradarik egune. Euskara praktikatzeko, terrazako lagun Euskaldunekin, bada aplikazio bat ortarako. Dabai, Gezmae informatikaren aplikazioa. Euskara ikasteko baliabideak eskaintzen dituena. Lokailuak, giumta gailuak eta antolatzaileak lantzeko, teoria eta ariketak biltzen ditu. iOS eta Android edo beste gailu eta ordina prestatu dutena. Euskara ikaslea izuzendua den aplikazioa, naiz eta pentsatzen dudan nire euskara ikasle xailo hortan txartzen alnin taikela egunero egiten maititut nikere eta bestainitz bezala. Orduan lotura, ap, loturap, eh, dena lotua biperekin deitzen da aplikazioa, ez da... eta zonegun horongi pasatzeko ere, hauek ere gaitzen alditu zuen. Aditzap, biperekin perekin meti, ortograp, esamolde ap, ulermen ap, Eta horrein arte gehien deskargaturiko deklinabi de app aplikazioa bi perekin aldikuziz, haitzakirik ez zariketak egiteko kandikrush egin horrez euskalazko ortografiarik eta bat hartuko uzie. Ustenaz gaurko txistea original gabe, Donald Trumpek botadu egie eskolan izan den tiroketaren ondotik Bere proposamena, bota baitu. Donald Trumpek proposatzen du, ba imentzea, erakasleei ahma baten ukaitea, haien burua defendatzeko. Gerozta gehiago gertzatzen dira tiroketak, aurrek ere badituzte, super, supermerkatuetan haien buraxuak erosten aldat dituzte lako, hemen sortze orte dituztenetik, problemari atera bidea, atse dio Donaldek erakasleei ahmak emaitea. Iru dikade zagurondoko urtean garapena. Bimilata ogeitabat gobernuak baimena emandu. ikasleei armak eramaitea erakasleen kontra haien burua defenditzeko. Bimilata ogeitabit, hare, armai baimena emango die armak eramaitea jendeen kontra defendatzeko. Den wichtaputz, Eta bestalde ere nere klubeko lagunentzat itz bat esaldibat gaur irakurri dutana ta malerushki bilgeitzek erranduena beraz bai badu produktibitate ekonomiko kapitalistatik bainan alferen aldeko itzak nik beti hartzen ditut eta gora ipatzen ordoan beraz bilgeitzek zer errandu Lan zailak egiteko jende alferrak enplegatzen ditut, alferra pertsona batek beti manera errez bat aurkituko baitu lan horren egiteko. Eta bai, alferraren adimen osua hor da eta hori oroitara ziberda egunero ahalaz. Uh, musikaz bitz orain eta gehiago ere geheran, Laster Fredbegoet gurekin izango da lehenik, amak bat minutoren buruan, gaur delorean euskal taldea entzunara ziko dauku, beren azken uh, proiektu musikala bereziki, eta entzulearen iritzian, uh, joan aur uh, biztondo izango da, uh, industria eta haragia ipatuko dauzkigu, haragi artifiziala ari baitira pentsatzen, horako alternatiba um, logika um, logikak aipatzeko berako bekespikatuko dauzie. Uh, bestalde, beste logika bat eta uh, justizia baino injustizia ipatzen algin nuke hemen valtonik deitzen den uh, raplaria bereziki Iru urteko presondegi zigora uh, berretsi diote bere kantuen gatik. Aktualitatean da azken egun hauetan, Espainiako aitegi gorenak sententzia konfirmatu baitu. ejan du adierazpen askatasunak eta arte sorkuntzarako eskubideak ez dituela bere letrak babesten. Baltonik uh, laurogeita mailu urtean sortu den artista bat da Josep Miguel Arenas beltan deitzen dena, Bere letretan hainbat gai politiko lantzen ditu eta ezaguna egintzen 2012an Espainiako Polizia Nazionalak atxerotu zuelako terrorismoari gorazare eta Espainiako erregiaren aurkako ireinak egitea leporatuta. Bihurteko kartzela zigora terrorismoari gorazaregita gatik, beste bat monarkiaren aurkako kalumnien gatik, eta sei hilabete kantuetan jasotako mehatsuen gatik balto nitk beraz deitzen da artista hau, eta bexarean, egan da sustengo ondia, ekusten nik behintzat uh, segitzailean arteetan, eta tartean adibidez, enderok hau hartzen bat uh, be japlaria ere xartu dute haien gitarauean eta bere xaristatzean beraz eh, bal baltonik eh, jakinara situ ti oh taldekoek bon usteekinobe latur rap daitzen da bere kantua hue El rei Borbó i les seves mogudes No sé si era caçalafants o nava de putes Son cores que no se poden explicar Com que per fer de dian empleava el seu germà Ara el seu germanastre et son els àrabs I li es demana d'oparets per comprar armes Li fan fer gic i escurar esplats de mentes doña Sofia un ya ja te fot jant I això fa mal Bala que sí, farem que en un dargarín curri un búlker king Que la infanta Elena demani disculpes Per ser analfabetta i no anar a estudiar a cuca Sa situació me preocupa bastant Com mantenir dues famílies, sa teva i sa real Aquest sistema no va ni herman en ni enrere Perquè no se fracture escat si sinó sa gadera Democràci, me fa gràci Juan Carlos de Borbón currículum, casi Això no és així, bala que no Pero farem que begui tan El perinyon, si no, secuestrarem el capità del Concòrdia perquè agafi el fortuna i se pegui un hòstia Sarcàstic com el rei donant en Gaddafi i després celebrant tenir patroli fàcil Faxa de la república, domés que fósils per a quedar-nos altres i del rei els es un disparate perquè mentre es moria gent a Letizia follava el jate Eta que juguen a los cins, el club hiltelberg en nosotros per no despertar ni a sa detrás. La De tercera edat també passa fam, però aplaudeixen els monarques masoquistes i ignorants. No poden triar, no tenim cap opció, però un dia ocuparan mar i venta en un galasnikó fei, respectuosa la Constitució, en canvi els drets humans se'ls passa p'escollons. Yeah! Desembaltònik per la tuerka, de rap de Mallorca, des de l'illa també lluitant per la tercera república, companys. Enfeilant se'n dóna conta i se vol morir, que el seu predi un dictador el va a que perteneixia a los gal, i que no és democràtic sinó un dictador mascarat. Llegat el martis de la bandera republicana esper que el medis de manipulació despertin i reflexi la veritat d'aquest país i no reflexar tot el seu interès en si d'en Juan Carlos ha romput una cadera ja que segon la Constitució vivim a un estat demòcrata d'igualtat i tot això és contradictori Baltunik, deitzen da artista hau latuarka rap kantuarekin katalanez zari da hemen eta be azpi tituluak orkituko dituzue bideuan diakin nahi baduzu eze askizzer dion bere itzetan eta zergatik beraz hiru orte terdiko presondegi kondenara uh, ebe kondenatua izan den eta hende rok beraz uh, uh, Xaristatzean arituko da kantuz martxoan, lehen aipatu bezala. Entzulearen iritzia orain eta bera zuritza joana urbiztondu. Azken urte hauetan, aragiaren kontsuma atakatua eta zalantzan jartzen da. Mediatikoki gai numeratsua bilakatua da. Azkuntzak kutsatzen omendu gehienik, urak ontsumitzen, animalean ongi zaitea dudan emaiten. Eta hortik, haragi garbia asmatua dute, multinazionala hundiek, laboratorioetan. Hau da, bei oilasko, ahate edo ahainetan zelulak hartzen dituzte, eta antibiotiko eta homonez beteriko likidoan hasi, badu behogoita amak urte, aragi faltsua sortu eta prestatzen ari direla. Aragi artifizial honekin animaleak ez luketek gure osasuna ezondatuko, ez planeta kutsatuko, Aragi horrek tekstura fibratsua luke, gizenik eta zainik gadekoa. Eta da, aragi faltsunen zat, ahazointzat jartzen dute ere, logik ez dela behar, beraz ama luja, askuhi dena, libratzen dela. Uxuna joanez, aldaketa klimatikoa geldiaraztea ere kalkulatzen dute ingurumena eta ekologiaren izenean, multinazionalek eta laboratorioko teknologia ondienek gure janaria menperatu nahi dute ondoko urteetan. Jendeak ingurumenaren eta animalean ongizatearen alde borrukatun nahi badugu, posible dugu multinazionalen interesak zerbitzatu gabe aritzea. Lehenik, askuntza industriala salatu behar dugu, duari loturik esten askuntza lan bakaja baita. Gure ekosistema zeintzen duen laborantza defendiatu. Alimentazio katea olakoa da: eguzkia, luja, ura, landareak, abereak, gizakiak. Dendenak osatzen dugu ekosistema. Kate honetan, denek batak bertzeari ekartzen diogu. Luja eta naturaren baliabideak respetatuz egiten alda azkuntza. Santza dugu Euskalejian hain bestetukiko kalitatezko mozkinuka iteas. Gure eguneroko jateko manerak eginen du, gure ondoko belaunaldiei utziko diegun ondarea, gure izaitea eta gure gustuaren kultura. Zain dezagun, amaluja. Mirezka erzuri joana urbistondo hemen entzulearen iritzian, eh, hastezken eta ostegun guziz goiz behin goizetan entzuten ahal dituzuenak, eta ondotik ahatsaldez, itzetaputz, eman kizunean, eta gaur osteguna, oartuzizte eintxegur, eta, beraz, musikaren tenorea zurekin, fred behuat. Bai, gaur, zarautzera goaz, delore antalearen disko begiaren deskubritzera. Gelorean talea, 2000 agarren urtean osatu zen, zarautzen. Asiera batean, gehien bat emo rock musika egiten bazuten ere, askifite, pop-rock elektronikoa lan tzen hasi ziren. Taleak, Joy Division, Radio 4, New Order, The Cure, edota Franz Ferdinand bezalako talen eragina itortzen du. Haruek momentu hontan talea osatzen duten kideak, Eki Lopetegi, Guillermo Astrain, Unai Laskano eta Igor Eskudero. Gaur hemen, aukestuko dautzu egun, Mikel Laboa izaneko diskoa, harako parentesia bat da, jada bederazi diskoz osatzen den beren diskografian. emperatu askoiz berriza izaka ez du gulortuko sekula bizirik dagoenak sekuleitzarik ez aipa inarria ez dago tinko enak ez du berdin irango goikoek itzigiten bukatu orduko Benperatoen mintzatzea, asiko da. Gizko honen abiapuntua da, 2006-an, Adagasariaren banaketaik Italiaren karietara, taleak, Mikel Laboaren musikan önagituriko kontzertu bat egiteko ukantzuen eskaintza. Hopo shaman nagun hartu eta labuaren kantu batzuen remixak egintzituzten orduan. Esperientziaaren ondotik disko bat egitea erabaki zuten. Printzipioa zera da: laboaren kantuak sampleatzea, bere kantatzeko modua errespetatzea, hots jatugizko grabazioak erabiltzea beren pop elektroniko mundura ekartzeko. Hogetarako, ekar disketxiak hainbat grabazio beran esku utzi ditu gainera. Ishkoetan sekular nagirtu ez diren zati batzu ta dena. kantuz osatzen da, horreitama zazpi minutuko iraupen matentzat. Zede, edo LP formatuan eskuratzen alda. Azalpolita nola ez, laboaren diskoetako azalak egiten zituen Jose Luis Sumetak egin die. Hortatu dituzten kantuak, nagusiki lau bost, eta sei diskoetakoak dira. Agi da, hau ez dela disko bat, omenaldi disko bat baizik, talea, laboaren soinu misteriotxu eta experimentalenak ere, gure garaira ekartziko gai izan da. Birtzale, lan hau, Mikel Laboak utzi ontasuna belaunaldi gaztea ezautarazteko bideona izan daiteke, ambient eta doinu elektroniko garaikideak ederki ustartzen baitira donostiak garen poesiarekin. Bukatu haintzin entzuleak, horietarazten dutzuet informazio osagarri guziak delorean.eus webgunean aurkituko dituzuela. Nera aletik, bertzerik ez orain goz. Elduen azte arte usten zaituzteet, disko untako zati honekin. Bentara noa. horrean taldea, emantxe entzuten genuena Fredbegoetek orkesturik mil eskerzurita ondoko ostegun arte bestekronika baten zat, eta itzetaputzen uh, laster itzorda maiten otzuetoren laurden baten buruan, gure gomitarekin hain biztan ausaian bezala uh, prentsaren itzulia eginen dugu, bainan uh, gomitarekin aldiz uh, marxoaren sortzia ipatuko dugu ahmel etxenik rekin atzo asamblada antolatu zuten baienako gaztetxean e, borroka egun hori begira bidea egiteko eta greba deialdia ere luzatzeko e, lau arglotako greba gainera se eta emanen dauzkigu oren lorde maten buruan bosterdiak, mementuz, Euskal Herratia eta berriak zurekin bernaetar gaina Atxalde honen zuleak Ion Paroti refusatu dakote libratzea baldin zapean, galdea zuen egiten, hauzitegiak duelaguti jakinarazidu bere erabakia, eta huna bagoaz kolektiboko Emili Martenen irdokitzea. Erabaki Erabiliduten argumentua da uh, konkretuki jonen uh, dosika uh, ongidela, adaptatua da, baina uh, ez dela egokia biktime ikiko uh, ateratzea, uh, baita ere gizartear ikiko, eta disorden publiko grabea uh, sortzen alko lukeela uh, ateratzen malin batzen. Uh, Argidioak ez dugu nahitzen. Etaren desmenduaren biramunean gira uh, gizarte zibilaren gehiengo bateak eskatzen du ellibjatzea, nola erabiltzen ahal dute jaita eh, joan ezin dela atera gizararen gizartearen, uh, gizartearen zattzenean eta mobizatzen zi ditu bat dugu zenzu uh, hojeana apiraen amalauuan, mobilizazio bat antolatuko dugu ja snacktto jaranburu joan eta onaipa jotek haien hogeita behatzi gejan uh, urte prison digia hasiko beitute uh, Eta erabakia jakiteko artean, elgarretaratze antolatua zen eta jendea frango hurbildu da horrat. Aitzinak espekulazioa eta bizitegien prezioen emendatzeak salatu ditu miarritzen goizean, Santa Eugenia plaza okupatu dute gaztek, lapordiko kostaldean, bizitegiak sobera kario direlazioten. Elbe Laborari Sindikateko gaztek hirugajan itzordu bat emeiten dute gaur Siberuan atahatzen bilkura horien helburua da, elgar ezagutzea eta beren arrengurak partekatzea plantatzeko mementoan, saran lura ipatu da, dona transmisioa eta Siberuan bortuaz mintzatuko dira, hitzordua atahatzen prefosta ostatean behatzionetaik aitzina. Ehurbianan prodebiko jogeita laugajen eguna gauja rekiko du miagitzekekxritagogiak, Selkapenko laugana hirugagena den Monmaksaneko zela ariko dira aratzeana behatziak laurten gutitarik goiti bayunak bira jokatuko du etxeana karkasonen kontra. Ostegununtan, Jokoskampo saioan pilota ipagai, berezkoen finala hundiak izanen dira haste burununtan, A-multxuan galde Lagalde Matio Hospitalen kontja, azpandaga gurekin izanen dugu ostegununtan, eta arekin batera be multxoko finalista ere bai Jon Iturbe, jakenik binazkakoan elgarrekin hariko direla biak, hori guzia ipatuko dugu horiekin. Biagentzatian, sokatira, zuraideko taldea txinaradoa, munduko xapelketan parte hartzeko, gurekin izanen da, Matxin Lafit zuraideko harturaduna. Eta kote parte hartu nahi bali madu zue Telefono 0-5-8-8-0-8 Edo gure Twitter-konduaren bidez ere Jokos Azpiko Maga Kampo Helbidean Jokos <messizio> Kampo Ostegunero Zazpitatik sortxietara Zuzenean euskaligatietan Egepika ostiraletan bosteta Petsero saioa euskaligatietan Aztuntako Petseroa Horri ez dute lehko lagalde pilotaria <messizio> Petzerosaiua Oztiralez eguerdita laurdenetan Larun batez goizeko Zorziaketa egoietan Igandez eguerdia kainzin <messizio> Gatibu bizkaitak taldeak joko du itiakio lan ostirala ratxuntan EHZaren alde, Prezeski EHZ-a behasmatzen ari dira, Joni Razabal EHZ-ako kidea ostiraluntako gomitago izbegin. euskaliratiak.eus, euskaliratien web gunea. Ittzeneta bot, hoz itzeeta botz, itzeeta itzeeta Prentxan gai nagusia berrian lehenik milaka erretiratu kalera pentsio duinen alde, hau da titulu nagusia, ordu honetan, Espainiako uh, gobernuak pertsoaibeste per behin ere, euneko 0.48 abosteko igoera minimoa aplikatu izan asalatu dute goizean Bilbon eta Donostian egin dituzten manifestazioan, manifestazioan, Azuetan. Pentsiodunen plataformak deitua zuen e, eta gaur ere urbiletik segitua izan den mobilizazioa xare sozialetan. Bestalde hemen bigarren gaietan txartzen duena, baina beste Davidetan ipar euskalegiko itzan argian e, nagusi den gaia, jon e, parot presoaren baldintzapeko askatasun eskaria. Ukatua izan zaiola, behi ere bagoazek lotxagahitzat, jodu erabakia. Elkajetaratzea egiten ari dira, baionan erabakiaren salatzeko. Behietan aipatzen genuen bezala, eta uh, beraz, horreintzitan aipatu behitugu, eh? Edabideetan beraz gain nagusietan gauk. Edote nore untan entxatrabaita erabakia. Bestalde, gaindegiako arduradunak ikertu zituen Espainiako polizia. Kauda bestegaia gaurkoa ere, gaindegia jomugan, Espainiako gobernuaren Euskal Autonomi erkidegoko ordezkaritzak, jarritako salaketa baten berri emandu gaindegiak berak, gipuzkoako foru aldundiak mandako diru laguntzei elegitea jarrizien garaian. Bimilata mairukoak eta bimilata malaukoak diral laguntza horiek Diotazioan EHC bildu zen garaian galdu egin du gauza gobern diru laguntzak legezkoak izan zirela ebatzi du auzitegiak, elkarizzketa bideoan ikusten ahal ahaldue uh, eta bespicatzen dute beraz zi uh, ikerketa ere eraman zuen garaian poliziak. Eta etxegabe bat, zendu da bokalen hau ere berrian gai nagusietan, atzo aurkitu zutenaren haren gorpua, uh, otz ez hildela uh, ebat zidute, Herbe Jonatan Baionako Suprefetaren itzetan, eskaintzen zitzaion laguntza ukatzen zuen. Argian bestalde publizitate eta babesletza instituzionala jadanik e, argiak aterazuen gaia hemen e, diario baskori emaiten zitzaioela dirutza geiena Euskara sustatzeko interneten eta argiako ari ere konparatuz grafiko eder bat ateratzen dute zenbaki guztiekin eta zenbaki garapen garapenarekin ere 2008a artean publizitate inst instituzionale eta babesletzen bidez, zein komunikabidek biltzen du diru gehien eta zein dira bazterrean gelditzen direnak. Uh, argiak beraz aztertu du hemen, eta bon, argiki ikusten da, adibidez, Diario Baskok, lauriun mila euro, adibidez, bilduzitola joan urtean, eta argiak, kaliz, lau mila euro. Lauriun mila, lau mila, hm? Eta kirol Pustuak ere argian iruzura riskurik handiena tenisean eta maila apaleko futbolean hau da titulua. Espainiako bibe eta irugarren mailako futbol partidetako iruzuren hauziak berriz piztu du Kirolaren eta ustelkeriaren harteko esta, loturiko ezta bai da argian beraz gai nagusietan. Garko Gaia, ere, uh, kaseta pontu eusen titulu nagusi dena, zikloari bukaera emaiteko erabakia boskatzen ari da, eta gatazka ahamatuaren zikloa esteko erabakia boskatzen ari dira etako militanteak zuzendaritzaren proposamena onartua baldin bada, eta desagertuko litzateke, udaintzin jakinaraziko du erakundeak uh, gai hori zudesten gau jere tratatua izan dena, eta bestalde Lujo klinika Berria estri inatu dute, egintari politikozein erritarainit, zurbilduziren izpudara, otsailaren emerezian. Naiz eta, naiz eta klinika berri berria izan, hau zapez batzuek eskaturik darraite kirurgia ambulatorioa beti. Etxi duerako, zuzen daritzak. Hey, hey, hey, hey, hey. Media bazken aldiz uh, bon, zaila uh, itzultzea Uh, titulu hau euskarara baina bokson uh, antzerkia haipatzen dute hemen Petiteatro Dupenko Paniak uh, proposatzen duen azken ikusgarria Otsailaren ogeita zazpiana biatuko dute antzerkionen bira eta ustaritzek uh, biodibertsitatea lantzen du hor uh, uh, elkartearekin batera Eriko Etxeak proposatzen duena beraz uh, belur, Arreman apiskabat urbiltzeko berriz. Eta zudezten aldiz, zalleko drama ipatzen dute, omenaldiak prestatzen ari dira, eta bayon asailan aldiz, uh, laborantza xaloina, uh, parixen iraganen dena, eta... Uh, zenbaki gakoak eta horreintxetan atera da. Ion paroten galdea bereziki aipatzen dute beraz baiona xailan hemen süduesten eta sustut be onartua etzeiola onartua izan badintzapeko askatasun eskarilla. Hauek ziren mementuz prentsaz egiten algin ituen hitzak edo egiten algen nuen bilduma. Den bichtak utz Itz taputz. Uh, gure gomita izango da armele zenike marchoren sortzia urbiltzen delarik. Uh, Grevarako de egiten uh, dute nazuarteko hainbat talde feministeek eta hemen ere hasamladen bildu ziren uh, atzo eta horren bilduma eginen dauku. Gure gomitak 30 minuturen buruan Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero Independiente yo nací, independiente decidí Yo no camino detrás de ti, yo camino de la paraí Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar Zes referredzo unda Desmarro, UFX10 Fedoren gado, Sendor, J reference prescribe, analysatzen er capacity zaisten, Aerakrabotzen estargir上 Ah. Exatzen, motv bermatzen, Horrenaz Ba Horren Eresiten, jarriak Earten, amereta E fundamental, horrensбы yak En un organxia, optimizatzen, ingen elektronik ia. En el momento, 그럼 me batz Natural, protagonista de nuestra historia y lo que agita a la gente la comunidad la que despierta la vecindad la que organiza la economía de su casa de su familia soy llegar por no me vas a decirle cierto no me vas a callar no soy mi señor mujer fuerte y independiente y valiente romper la cadena de lo indiferente no pasiva y oprimida mujer linda que das vida emancipada en el fondo mía alegría atizu deitzen da artista hau eta beraz patriarka kantuarekin entzuten genuen gure gomitarekin ere lotura egiteko Itz eta putz atzaldeko bostetatik seietana arantza ididarekin euskal irratietan Martxoaren sortzia urbiltzen ari delarik, mobilizazioa kantolatzen ari dira mundu antzeak, baita Euskal ere, eta Euskal Herriko mugimendu feministak ere, martxoaren sortzian, planto egiterat deitzen du, atzo bildu ziren baionako gaztetxean mugimendu feminista desberdinetako aimbat kide, eta gurekin, ahmele, etxenikea jatxalde hona. Jatxalde Grebalari feministen asamblada bat, sortu da, horreiten alda, urtengo martxoaren sortziko egunari begira, erdoen zuretzat, martxoaren sortzia zer da? Mm, Asteko martxoaren sortzia data garantitzu bad da, egun, uh, ba, emazten uh, buroka erakusten duen uh, egun, uh, egun bat delako, uh, bo, beti, ari, uh, azpimahatzikoa da, egun ortatik aratago uh, ere doala, Bojoka hori, eta martsoak sortzi nahizta izan, ola agendan dugun data bat, orta osoan, eh, eramaten den bojokaren eh, ba, miraila bat bezala edo dela. Bai, oso entzuten baita, zergatik egun bakar bat, edo egun bai. bat emaztearen eguna bat diotenaz? Bai, hori da. Mm. Uh, erdin hori ikusten da argiki eta mobilizazioak, eta ekimenak egiten dira egun horretan, baina Hori, nirbustaz garrantzitsuena, da azpime jatza ugtan zeak eh, ere matenden lan eta buhokak guzti hori. Eh, da, olako egunak eh, iznez eh, garrantzitsu eta izan daitezten ere, libelean lan, lan asko egiten baita. Mm. Nazio mailako greba deialdi bat, bada, beraz, martsoaren sortzirako, nondik eh, abiatu da mugimendu hori? Aukten, abenduan, emakumen mundu martxatuko uh, bilkura batetatik, erabaki zen uh, lehian uh, aukten kreba feminista antolatzea. Uh, Genden urten jara Argentinan uh, uh, kreba feminista hori abiatu zen eta hainbat egiten ere antolatu zen. Eta ori, aurten uh, mundu martxako uh, asamblada ortatik, erabakida ere uh, euskoa lehian kreba... Um, greba hori, mundu mailako greba hori, esko ere, eramatea. matea. Ordoen, sergatik greba? Sergatik greba. Euh, ben, ikusten dut, euh, ahazoi asko ditugula greba hori euh, egiteko. Euh, Ema segisa, pairatzen gun euh, indarkedia zuzenak edo sergakoak egunero euh, baitira. Euh, Baina zazkiago, greba unek euh, lau hildu edo azusma jatzen ditu, eta griba lau espakutan egitera deitzen du. Mm. Um, lehena, izan horitzateke zaintza ere moa, edo, edo doainik egiten den askotan emazteak doainik egiten duten lan hori, uh, ba, lan horretan griba egitza egun oktan, uh, ba, izan hauken zaintza edo, Edo zareen zaintza edo etxeko etxeko lanak, la domestiikoak, hor ba, hortan hori uztea, uh, teantza uh, ikikueststinak diren uh, lan guzzio horiek uh, ba, pixkat uh, krigira emateko eta eta ikusezin hori uh, ba, ikutararazzteko eta balioa emateko ere lan uh, lan hori. Ondutik uh, lan merkatu edo enpleguk geba eregitera egitera da. Uh, ba, ahazoa litzoteke uh, askotan uh, prekarioak direlako uh, emazten lanak prekaritate handiak emazten lanitan uh, kisi uh, egoera bat badelarik ere emazten direlako askotan lehenak uh, kamporatuak izaten edo, edo prekaritate handiago batera eramanak. Mm. Uh, ondutik, uh, ere banak ondutik konsumo ereduari ere kritika getintzaio eta konsumok rebara ere daitzin da Bat ez ere emaztea obiektu gisa kontsireatzen eta erakusten duen duten, duten kontsumo ere du hori kritika egiteko. Publizitatearen bidez, adibidez, eta azkenik, azken espahua litzateke ikasle egoaren espahua. Ikasle egoak ere ba, inderkeria hori pairatzen baitu emazte gisa eta ikasle izan, izanki. Programetan eh, emazte, emazte eskaxak izateak edizez eraginadu ondutik eh, per, garpen pertsonalean eh, eta eskuntza sistemak oroak patriarkala baita eta horrek eskuntzak eh, ba, ezitzen eh, gaituen eginean horrek eraginadu gero gure, gure etorkizunean. Uh, zaintza greba, adibidez, uh, ipatu zu, etxeko zaintza ikusten ez den zaintza hori usu emazteak beraz hoien uh, gain uh, eramaiten baitute, uh, posible ez bada zaintza greba hori ustea, egun oso bat uh, galdegiten du, adibidez? Uh, bai, uh, biztan da, pentsatu da, uh, emazte hori uh, zaintza edo lan merkatu ere buztabatzutan uh, zaila, zaila delako, Eta behat ez ere zaintzaleanak uh, uh, ahemanak sartzen maite horretan, uh, uh, aheman estuak direlako olako lanetan. Eta aia ibegira, tentsatu dira ere ekimen simboliko batzu. Uh, adibidez, uh, amantalak uh, tzintzilikatzea etxeetan, balkoinetan. erakusteko naiz eta kreba ez zinden egin, uh, ba, suizko engua hor dela eta, eta gogo hori behintzat hor Edo, edo zapi uvelak ere matea egunean zehar. Edo hospitaletan adibidez tenore 5 batean txalo kadabat antolatzea. Edo blako ekimen simbolikoak ere proposatuak dira. Mm -hmm. um, frantzian adibidez uh, ustud uh, deialdia tenore batetik aintzina ere egiten dela um, ba, lantxariari doakionez, eh? horrein darkeria ekonomikoa uh, erren kasua sartuz, lantxarien kasuan adibidez uh, uh, ba ez, ez ezaguna 6.000 eh? euro inguru gutxiago bat azbeste urtean apagatuak baitira emazteak uh, zenbakietan Tenorearena aipatu izan da berdin? Bai, uh, atzoko asomba da, uh, aipatu zen griba hori, e, griba hori ze, ze motakoa izan, izan bertzen edo aipatu da. Eta, eta bai, Frantzia mailan egin den gribak, uh, griba eginean da lauak hogei gutitatik goiti, hori baita erran duzun bezala uh, emazteak... Uh, uh, Ordainduak izan gabe, uh, tenore hortatik goitzi, emazteak ez dira ordainduak uh, lanean, uh, ba, desberintasun hori baita lantxarietan gizon eta emaztean artean. Mm -hmm. uh, Egiaeran haipatu da eta pentsatu da estapen batean uh, olako zerbaiten egitea ipar uskoa ere, baina uh, ikusiz uh, EPE-etan lagur gadziltzala, uh, azkenean uh, ba, greba horrokor batetara daitzea erabakida da, Eta, eta berdin gerora begira bai uh, um, olako teknikoago teknikoagoat ere entesialitzateke e, um, garatzea. Greba orokor bat, beraz uh, zer nahi du? Uh, lana ustea, greba deialdi ofiziala da? Uh, uh, Enplegatzailearen gana joan barda uh, kasu hortan uh, uh, greban zarela erraitea? Um, bai, bildu bildugiren talde hori uh, da krebaugen uh, dinamista zaileta antolatzaile eta ondotic ba uh, uh, beste lagile batzuk ere juntatu dira uh, juntatu dira gure gure krebala izana uh, itinera sutik edo edo labchnikatoa dibidez eta hortan bai uh, aspirinara zikoda dibidez lan uh, edo emplegu krebala daitezeko uh, Pishu eta garantzia duela sindikatu batek ere ere sustengoa eta sindikatuak berak daitzea grebara. Mm. Eraz, uh, eraz aldo hortatik uh, uh, bai badela orako, um, gogo bat ere sindikatuen bidez uh, grebauri sustengatzeko. Martxoaren sortzian, beraz, mobilizazioak edo izango dira? Uh, bai. Marxak sortziaa bainolen greba giro hori ere pixkat uh, pizteko, uh, antolatu ditugu hitzordu batzuk, uh, lehena martxoak uh, lau uh, litzateke igandez, Baionako gaztetan ere bai, uh, batzuak banderola eta painketa egun bat uh, antolatzea zen ideia treba uh, giro hori bai, uh, zabaltzeko eta pisteko. samamargetan mm. da itzordua zizpan igandean martxoaren lauean, Uh, eta ondotik, uh, greba bezperan, haula martxuak zazpin, uh, antolatu zugu bai honako karriketan uh, bertxu poteo femnista bat, uh, magisara soa eta amirena hartetxe bertxulariekin, Uh, eta horri zordua sinan uh, eman dugu zazpietan, ahatseko zazpietan. Eta piskat berdin ere uh, greba giro hori uh, basen tiarazteko karriketan eta, eta biara muneko grebara deitzeko eta eta eginen dutena kere uh, ba, piskat horretan sartzeko uh, eta girotzeko egun hori. Mm. Uh, Galdera bat ez du egin, baina uh, greba hori marxoaren sortzikoa emaztea iba krik da? Bai. Uh, ba ez da bai da, kizan dira, bistanda hori buruz, baina martuaren uh, sortziko griba, uh, emazten griba izatea, uh, elburua emazten griba izatea da, uh, ba, griba horren uh, ahaztoiak, ba, emazten baititugu bairatzen eta emazten girelako horren uh, horren hartzailea zuzenak beraz erabakizen bai um, greba emaztena izatea. Agmele txenike, gamezala gurekin genuen, uh, beraz martxoaren sortzia hor delarik eta atzo beraz uh, asamladan uh, bildu baitzin ezten martxoaren sortziari begira borroka egun hori begira mire esker. Mire esker furi. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin oskal Gatibu bizkaitak taleak Jokodu Azparneko itiakio lan ostiralara txuntan EHZaren alde, Prezeski EHZ-a behasmatzen ari dira, Jonira zabal EHZ-ako kidea ostiraluntako gomitago izbegin. Azken zazpi partidak prodebilan bai honaren dako, seigarren leku horren ardiesteko, Ostrialuntan begizere txan karkasoneko taldea desafiatzen dute suri urdinek. Futbolak lapordiko derbia hundia izanen duere larumatuntan, atxaleko zazpiontatik goiti, lidera den Bayonak Angelu egizibitzen baitu, guede didit desan zelaian izanen gira, zuzenean gertatzen dena kondatzeko. Eta pilotan, berezkoek xapeldun behia izanen dute Buruzburuka, baina galdea la Matri Hospital, biek ere finala jokatuko dute igandeuntan Bayonako modernoan, eta nizanen gira zuzenean goizeko amekak eta erditatik goiti. Euskal Higatziak lekuko kirolen Higatziak. Petzero saioa Euskal Higatzietan. Aztiuntako Petzeroa? Uh, Nolaz, hori ez dute leht, uh, lehtu. Eta hori ez lagalde, pilotaria. <mulik> Petxero saioa hostiralez eguerdita laudenetan laru matez goizeko zorziak eta egoietan, igandez eguerdiekainzin. Petxero <mulik> Ostegununtan Jokoskampo joan pilota ipagai, berezkoen finala handiak izanen dira haste burununtan A-multxuan Peio Lagalde Matio Hospitalen kontja, azpandaga gurekin izanen dugu ostegununtan eta arekin batera B-multxoko finalista ere bai Jon Iturbe, jakenik binazkakoan elgarrekin hariko direla biak, hori guzia ipatuko dugu horiekin zatian sokatira zuraideko taldea txinaradoa munduko sapelketan parte hartzeko gurekin izanen da Matxin Lafit zuraideko harturaduna Zuek ere saio hortan parte hartu nahi bali madu zue Telefono 0 5 8 0 8 Edo gure Twitter konduaren bidez ere Jokos Azpiko Maga Kampo Elbidean Jokos <gülüyor> Kampo Ostegunero Zazpitatik sortxietara Zuzenean igatietan Egepika ostiraletan bosteta Eta hitz eta, ere, izanki, iz, eta putz hortan bukatzenak gaurko, eta esteuntako ere bi arroztirala izan ki goizberinea izango nahiz Eta li eta putz emankizunaren bildua, Astuntako kronikalariak berri zentzuteko Biarr duz, biarr ez, larumatean duzu egitza ordua txaldeko lauetan, eneko bide gainekin Euskal Lumorea aipatu genuen hori ziste Astezkenean, atzo Joanes Echebagiarekin, Dimitri Markov, jau erruxia garrar gazkilari bat, eta Delorean Kronika ere, Fred Beiruetekin, edo Delorean talde obekia janike. Horek, biar eta euskaligateak puntu eus web gunean, uh, atxamango ere, gomita eta kronikata eman gizun, saian bezaraan, izanuntza, saianak euskaligateetan.